Välkomna till Radio Escape. Er frekvens, rakt in i fantasin. Jag som pratar heter... Danny Arling. Och med mig har jag vår mörka överste präst... Pavo Hemmingsson. Hallå där, Danny. Nu är jag här igen. Ja, jag hör dig, mästare. Vad har du för ord av visdom att ge oss idag? Mästaren säger... Händer är bra grejer. Ja, det kan jag ju inte direkt förneka om de bara används på rätt sätt. Men det kan man väl högst ifrågasätta i dagens avsnitt för... Oj, vilken berg- och dalbana vi har suttit på den här gången. Det, det är knappt jag vågar tänka tillbaka på vad det är för någonting vi har varit med om här för. Oj, oj, oj. Vilken upplevelse. Eller vilken pärs kanske snarare jag skulle säga. Ja, tålamodet har satts för rejäla styrkeprov den här veckan, må jag säga. Och... Eh... Det har inte varit lätt. Vi har nog nästan tagit oss an lite mer än vad vi klarar av känns det som för det har... Oj, oj, oj. Eh, jag har i alla fall fått eh, ta lite pauser emellanåt och eh, andas ut och eh, försöka hitta verkligheten igen. Och bara få bekräftat att eh, allting är som det ska innan man ger sig in i den här totala madrömmen som den här filmen är. Eh, inte på ett bra sätt eh, när det gäller mardröm, utan bara en sån total katastrof, alltså det här vi har inte sett på en film idag överhuvudtaget, vi har sett på ett gäng ...sammansatta scener som inte binds samman av i stort sett någonting. Mer än just slumpen verkade det som. Så att det, det är ungefär det vi har tagit oss an idag. Eh, jag ber så hemskt mycket om ursäkt till dig Danny- ...för att jag har tvingat dig att, att genomlida det här vraket. Men eh, jag måste ändå säga att... Jag tror jag behövde se den här filmen för det var ändå lite smått hypnotiskt att se ett, ett sånt här totalt misslyckande till, till film som det här ändå är. Det har varit makabert lite fasansfullt och riktigt nästan fått mig att, att må fysiskt illa, men ändå jag vet inte, jag har, det har ändå varit svårt att sluta titta på filmen, jag har tvingat mig igenom den trots att jag har varit tvungen att ta pauser för jag var varit tvungen att se igenom hela allt det för att kunna bilda mig en uppfattning om vad det här är för jag, jag, jag, jag tror inte att det här, det här är en film som går att förklara på något vis utan att ha upplevt den på egen hand. Nej, vi har ju en rejäl utmaning framför oss att försöka förklara vad det här är för någonting... ...och varför det är och varför man kanske inte bör titta på den... ...eller bör titta på den om man är väldigt sadistisk mot sig själv. Och det, det är ju befriande det här avsnittet på ett sätt därför att... ...hur mycket vi än tabbar oss, hur många fel vi än gör... ...hur mycket problem vi än stöter på och hur illa efterredigering och allting än går... Så kommer det ändå vara tusen gånger bättre än det slutresultatet vi har tittat på. För det har varit så fundamentalt trasigt att det är knappt sant. Mm. Och um, jag hade en liten aning om det här för jag har hört talas om den här filmen sedan tidigare- och var lite tveksam, men du var ju verkligen sugen. Kan vi inte se den här? Vi, vi ska ju ha en riktigt dålig film. Den här har dåligt rykte. Jag är, jag är jättenyfiken. Och till slut så gav jag ju vika och sa, okej, okay, vi, vi kan ta den här eftersom du är jättesugen. Det, det är väl din tur att få välja. Och vilket val det blev också. Oj, oj, oj, oj, oj. Ja, ja, ja. Här tar vi inte några slentrianfilmer utan ska det vara dåligt ska det vara rejält dåligt så eh, jag var ju medveten om vad det var vi gav oss in på också och eh, ja, den här filmen gjorde mig inte besviken på den fronten, det vill jag lova. Den överraskade mig åt andra hållet att den var så väldigt mycket sämre <laughs> än vad jag kunde ha överhuvudtaget föreställt mig att det inte fanns liksom någonstans där det fanns någonting som kunde se ut som en film att det var några människor som hade någon som helst aning om vad de höll på med det, det fanns ju inte ens i närheten här, jag, jag vet inte annars vad jag ska säga det, det slog mig verkligen med häpnad Dåliga filmer brukar ju kunna vara underhållande i någon mån, i någon aspekt. Om inte det så brukar man ju kunna känna en viss charm för, för materialet. Att det är någonting som lyser igenom där trots allt är människor som fullkomligt brinner för att göra film och att man, man kan känna det genom vraket man tittar på inte så mycket i det här fallet inte alls faktiskt det är bara dött rakt igenom det finns inget liv, det finns ingen story det finns ingenting alltså det, det här är vad jag föreställer mig att eh, helvetet skulle vara när man väl viker här den eh, så småningom faktiskt. Det är jag nog beredd att hålla med om faktiskt, även om jag inte tror på sådana saker. Men eh, om det finns så skulle jag kunna föreställa mig att det är precis så här det kommer att se ut. Det är meningslöst, det är fullständigt osammanhängande, det är extremt plågsamt att ta sig igenom. Och man undrar verkligen vad man gjorde för att förtjäna det här. Och det intressanta är ju att den här filmen var ju jättenära på att försvinna in i glömskan och aldrig, aldrig mer se dagens ljus. Men det var ett amerikanskt tv-program som heter Mystery Science Theater som, eh, ja, sysslade med att ta gamla filmer som var av eh, tveksam natur och sedan sitta och... Ja, snacka skit om den medan den rullade. Och uh, de grävde fram den här. Det blev ett av deras mer populära avsnitt. Och sedan fick ju den här filmen lite av en kultstatus kan man säga. Mm. Inte kanske av en anledning som den faktiskt förtjänar. Utan det är ju Mystery Saints, Theater gänget som har gett den den här kultstatusen. Men uh, ja, det finns ju tydligen folk som tycker att den här är bra chockerande nog <laughs> ja eh, jag vet inte vad jag ska säga om, om sådana folk egentligen förutom att de, de måste ha en rejäl portion humor i sig, att de kan hitta humor i precis allting i och för sig alltså det är ju skoj med, med riktigt dåliga filmer eh, det har ändå varit någorlunda <laughs> roligt och och genomlida det här för att eh, det har varit så, så fruktansvärt bizarrt och man har ju nästan fått intala sig om att det här är ett skämt att det, det kan inte vara en, en seriös film. Det är någon som driver med en som har eh, bara gjort den här filmen bara för jävla jävlas helt enkelt. Eh, så att det, det är det som kanske gör att folk uppskattar den mer. För eh, det har nog varit min försvarsmekanism lite grann när jag har kollat på den här filmen att eh, inte ta den på allvar. För då hade jag nog blivit helt förstörd i, i slutet av filmen tror jag. Ja, då har det har du ju visserligen rätt i, men samtidigt så är det ju ett ganska så horribelt scenario som vi ser här. Det är ju en familj som råkar riktigt illa ut och hamnar i händerna på, eh, ja, mer eller mindre en kult som sysslar med ganska så bizarra och hemska saker. Och eh, jag vet inte vad du tycker, men det här är ju faktiskt en ganska madrumslik situation som eh, inte jag hade velat hamna i om vi säger så. Samtidigt är det ju någonting som kan bli en extremt bra historia bara man har rätt fingertoppskänsla för berättandet och man behandlar innehållet på det sättet som det faktiskt förtjänar. Och det kan jag väl inte riktigt tycka att man har lyckats med det här tvärtom. Det här är väl så enormt fel som det bara kan bli. Inte därför att de inte har försökt att göra det mörkt och otrevligt utan därför att det känns bara så extremt inkompetent gjort. Jag menar, under vår tid som podcaster har vi sett filmer som The Room, Birdemic, Alone in the Dark och en hel del massa mer som är fullständiga katastrofer. Men om man ändå ska ge dem en liten, liten, liten eloge, så är det ju att det faktiskt känns som filmer. Riktigt dåliga filmer. Riktigt inkompetenta jorda filmer. Men det här känns ju inte ens som en film. Nej, jag förstår vad du menar där. Det finns ju i och för sig lite likheter med en film som till exempel Birdemic som ju låg lite grann på, på samma nivå som den här filmen när det gäller själva historieberättandet och eh, klippning och effekter och annat men eh, det är någonting med den här filmen ändå som eh, sliter alla filmens beståndsdelar i stycken och de bara ligger där i olika delar och de kan inte sammanfogas för fem öre och nej, det är det som är så spännande. Ljud och bild hör inte samman, historien hör inte samman med något av dem och nej, det är alltså allt sånt här, allt är separat i den här filmen och det är därför ty, borde det ju faktiskt inte få kallas för en film egentligen. Och Det här är väl egentligen ett alster som borde ha fått falla i glömska så jag vet inte om man ska hylla eller risa Mystery Science Theater för att de fann den här rullen och förde upp den i, i vårt medvetande så att vi, vi lärde känna det här riktiga monstervraket som det ändå är. Men ja, jag tycker ändå att det är så pass mycket som har gått fel så att man borde visa upp den som ett varnande exempel på ska man göra en film, ska man inte göra det på det här viset faktiskt. Nej, och det visar ju också att man måste veta vad man sysslar med för det är så övertydligt här att det är ett gäng glada amatörer som har tänkt nu ska vi göra film. Vad jag har förstått så har regissören gjort den här för att han förlorade ett vad eller någonting sådant och det är kanske inte den optimala orsaken till varför man ska göra en film för det betyder att man har noll passion för hela projektet och noll insyn i vad som krävs och vad som behövs. Och det har ju tydligen varit en väldigt problematisk inspelning av flera olika anledningar till att börja med så ska ju filmen ha hetat någonting annat från början. Men att de valde att byta titel senare som blev ganska så skrattretande när man kan lite spanska. För där är en del upprepning i den där titeln om vi säger så. Och ja, det finns så mycket som vi kan säga om det. Vi kommer inte att hinna med hälften. Men vi tar en sak i taget och börjar med... Vad är det egentligen vi har tittat på till idag? Mm, det är den stora frågan. Men filmen kallar sig för Manos The Hands of Fate från 1966. Med manus och regi av Harold P. Warren. Och de som kan spanska sitter förmodligen och fnissar lite för sig själva just nu. För Manos ska tydligen betyda hands eller händer- så filmen heter helt enkelt Hands, The Hands of Fate. Och det är så enormt ogenomtänkt att det visar bara att vi har en idé om vad vi vill göra men vi har ingen aning om vad vi håller på med. Och vad jag har förstått så har tydligen filmteamet kallat den för Mangoes, The cans of Fruit, bakom regissörens rygg. Och jag klandrar dem inte för jag tycker att det är en bättre titel än den riktiga. Ja, det klingar lite härligare i alla fall, eller hur? Men <laughs> kanske inte visar lika bra vad det är för film det här handlar om. För det är så pass smart är ju inte manuset i den här filmen- eller någonting annat i den här filmen. Så Manos, The Hands of Fate- är ju egentligen den bästa titeln- för att signalera vad det egentligen är- som, som finns här i. Och det som finns här i- det är besvikelsen, en hel del ångest- inget kamerarbete, inget skådespeleri- och inget mm. manus värt mm. namnet- men där är ju någonting i alla fall För vi har ju ändå suttit i 68 minuter Och tittat på någonting Och det var en upplevelse Som nämnt Jag trodde inte att det fanns så mycket Intetsägande dialog i världen Som jag har fått se här Men där är ingenting som riktigt verkar Hänga samman Och ingen av skådespelarna Verkar riktigt reagera ordentligt På det som sägs faktiskt uh, Nej Det vill jag verkligen lova och dessutom så har de ju helt struntat i klippningsarbetet så att eh, de här nonsensreplikerna upprepar sig vid ett flertal tillfällen. Så att eh, de säger samma sak eh, två gånger efter varandra emellanåt. Vilket är ännu mer eh, konfunderande när man sitter och tittar på det. Eh, här är ju så långa scener som inte har med någonting att göra som bara är där därför att, som utfyllnad eller någonting, jag vet inte, inledningssekvensen är ju på, ja, jag vet inte hur många minuter typ 10 minuter eller någonting kunde kortats ner till 10 sekunder utan några som helst problem och det är, det är oh, så mycket som eh, bara är helt helt helt galet här så eh, det är ju klart att det inte finns någon talang någonstans här det inte finns några pengar någonstans inte någon utrustning överhuvudtaget och sen kan de ju inte rama in scenerna för fem öre heller. Det är bara en röra men det är i och för sig passande för det är ingenting i själva bilden som eh, har någonting med sakerna att göra heller. Utan skådespelarna lever sina separata liv eh, oberoende av varandra och har ingen aning om vad det är de säger. De bara säger repliker och sen så agerar de på ja, någonting helt annat men ja, vad ska man säga jag det, det kan väl sammanfatta lite grann av mina omedelbara eh, åsikter efter att ha sett på eh, Manos The Hands of Fate från början till slut i alla fall Ja, jag kan ju understryka att jag har sett Mannekengdockor som har större känsloyttringar än de här skådespelarna och jag har sett eh, baksidor på mjölkförpackningar som har en mer utvecklad historia än vad den här filmen har så eh, det är ju ingen bra utgångspunkt utan allting känns ju platt, allting känns så ogenomarbetat. Det känns som att någon satt och skrev manuset vid sidan om kameran samtidigt som den rullade och bara hojtade till skådespelarna att nu ska ni säga det här till varandra och försök se engagerade ut. Samtidigt som de har noll talang och inte riktigt vet hur de ska reagera eller hur de ska skådespela. För antingen så är det inget skådespeleri alls, det vill säga att de bara står och glor och bara säger repliker som en maskin. Eller så överskådespelar de något så fruktansvärt att man kan inte ta det på allvar på det sättet heller. Det finns inget mellanläge här, det är verkligen allt eller inget och inget av det är bra. Nej, bra är väl ett ord som vi häran efter inte kommer att använda överhuvudtaget i vår fortsatta diskussion här i alla fall. Och när du pratar om manuset så, så tror jag att eh, du ger de här filmmakarna betydligt mer cred än eh, vad som är sanningen egentligen. Det har inte funnits någon vid sidan av kameran som har skrivit ner ett manus medan de har hållit på att filma. Det har på sin höjd funnits ett par eh, lite hastigt nedskrivna idémeningar eh, innan de börjar filma, och sen så har de bara kommit på någonting i, i hast medan de har spelat in som de eh, har bara blörtat ut sig för att försöka få handlingen ungefär dit de vill, eller något sådant. Max där skulle jag lägga förberedelserna för den här filmen. En lösrykt idé. Och sen så lite snabbt påkomna repliker två sekunder innan det är deras tur att, att spela in där. Där ungefär skulle jag tippa på att förarbetet ligger från manus här. Det skulle inte förvåna mig. Jag är kanske alldeles för snäll mot den. Men samtidigt så vet jag ju att det är amatörsskådespelare med i den här filmen. Och någonstans så säger du ju mig att om man sysslar med skådespeleri på scen så borde man ju vara väldigt medveten om att ett manus är ganska bra att ha. Men samtidigt, det finns ju ingenting här som vittnar om att det faktiskt är så. Utan det är, det är helt enkelt jag som är alldeles för generös. Men på tal om manuset, eller ja, den post lapp som handlingen är skriven på, ska vi ta och bita i det sura äpplet och ta en lite närmare titt på vad handlar egentligen Manus The Hands of Fate om? Mm. Ja, det är den, den stora frågan. Jag ska försöka eh, sammanfatta det lilla av handlingen som finns. Men det här kommer samtidigt att innebära att jag har arbetat mer med handlingen i den här filmen än vad filmmakarna har gjort. Men jag gör ett ärligt försök här och försöker få det att och låta lite sammanhängande och någorlunda intressant. Så eh, nu kör vi. En familj på semester råkar köra vilse och inser det först när det är mitt ute i ingenstans. Det lyckas hitta ett ödsligt beläget hus, där det bestämmer sig för att be om hjälp. Utanför huset stöter det på den underligge Torgo, som inte verkar vara vid sina sinnes fulla bruk. Han påstår att han tjänar någon som man kallar The Master, och att denne mästare inte gillar att bli störd. Men eftersom mörkret smyger sig på och det inte har någon annanstans att spendera natten övertygade Torgo att få övernatta i hans hem. Detta blir början på en mardröm som hotar att förgöra dem alla. Familjens natthärberge är nämligen hem till en bizarr kult och dess ledare fattar tycke för frun i familjen. Han måste bara ha henne till varje pris. Och om den här historien hade sammanfattats ner från 68 minuter cirka till 2 eller 3 så hade det varit en ganska så spännande inledning till ett avsnitt av Arkiv X för um, då hade det ju kunnat bli en riktig grej utav det här. Som det är nu är det inte innehåll till 68 minuter. Där är knappt innehåll till 3 minuter heller men då hade man ju byggt på lite i efterhand. Och jag måste säga att du ger den betydligt mer liv i din genomläsning än vad filmen lyckas åstadkomma under en hel timme för. Det är katastrofalt vad slöt det går, det är katastrofalt vad lite som faktiskt berättas och hur mycket man måste gissa sig fram till egentligen. Och man kan inte låta bli att undra, är alla på den här bygden fullständigt inkompetenta eller det är någonting i vattnet som helt enkelt bara får dem att inte riktigt tänka som de ska? Men nej, ingen reagerar som de ska, ingenting funkar som det ska och det hade kunnat bli någonting bra det här. Det finns ju essensen till en riktigt kuslig historia här. Ingenting nytt, ingenting originellt, ingenting vi inte har sett tidigare, men ändå underhållande på något sätt och vis. Men då kräver det ju att man kan sådana saker som att skriva manus, skådespela, filma och spela in musik för jag vet inte vad du tycker men det är nästan musiken som är det värsta i den här filmen för den, den stämmer inte överens med någonting som man ser i bild Nej det är nästan skräckmomentet i Manos här jag fick flera referenser när jag lyssnade bara på musiken och det det är liksom som, som bortkastade trudlutter som inte gick att använda till Bamse-serien som eh, kändes som de, någon har lyckats hitta och tänka: den kan vi ju kanske använda till någonting och så har man eh, slängt in det i, i den här havsiga så kallade skräckfilmen här. Det blir ju en, en upplevelse i sig, för musiken försöker ju inte blanda sig in i handlingen eller bilderna eller vad man nu ska kalla det för fem öre utan det är helt separat och den kräver verkligen ens uppmärksamhet, den knackar en fullkomligt på skallen och vinkar och säger här är jag, här är jag, lyssna på mig. Och det är egentligen en tur för det tog en lite grann bort från filmen och det, det är en form av upplevelse åtminstone, Det betydligt mer än vad, vad handlingen är, även om den är så här fullkomligt makabert malplacerad här. Så att det, ja, jag förstår inte riktigt hur de har tänkt men så är ju fallet med alla övriga delar av filmen också. Jag man kan ju ställa sig frågan varför musiken skulle särskilja sig Och vara någonting som var kompetent och välgjort när ingenting annat är det Så eh, jag är inte särskilt förvånad Samtidigt vill jag bara understryka att musiken är inte tillräckligt glad För att vara med i bamsen. Den, den känns lite deprimerande Men samtidigt är den så larvig och så osammanhängande Att det är svårt att se den användas i något sammanhang Där den faktiskt skulle passa perfekt här känns den väldigt bizarr, precis som du säger, och den ger ju vissa intryck till den här filmupplevelsen. Men med det sagt så skulle jag inte vilja säga att det är något positivt, utan snarare tvärtom. Man sitter verkligen och undrar, vad tusan tänkte ni på här egentligen? Vad, vad gör det här för scenen mer än att man sitter och blir distraherad och undrar, vad, vad tusan fick du in pianot här nu av någon anledning, och okej, okay, nu fick tydligen trummis än ett slaganfall av något slag och, och okej okay, nu, nu, nu tävlar de med varandra om vem som ska höras mest och okej okay, nu blev de så sömniga att ingen av dem har riktigt orkar spela längre ja, det, det är verkligen ingen balans på någonting utan det är fullt ös eller ingenting. Jag skulle nästan vilja säga att Manos har lyckats med att ta skräckfilmen åt ett nytt håll för jag har inte sett eh, den här historien berättas på det här viset någon gång tidigare eller efter att den här filmen har spelats in. Så den är ju verkligen unik i det avseendet. Sen är den ju unik i det avseendet också att man helt har plockat bort skräcken ur en skräckfilm, Vilket ju är ett spännande grepp som <laughs> kanske inte är så lyckat. Alla gånger när man behandlar skräckfilm men de, de gjorde ju ett experiment här i alla fall och i och för sig fungerade inte men, men då försökte i alla fall. Den kredden kan jag ge dem åtminstone. Ja men det blev väl den enda i så fall för om vi ska gå in och titta på våra skådespelare här så... Är det inte mycket att hurra för om jag ska vara helt ärlig för om vi börjar med den lilla familjen som är ute på semester så har vi ju pappa Michael, mamma Margaret och lilla flickan Debbie. Och jag måste säga att det är nog de absolut beigaste människorna jag någonsin har sett i hela mitt liv för de sticker inte ut på något sätt. Och okej, okay, jag kan se meningen med att försöka göra så kallat normala människor det vill säga människor som alla ska kunna associera till att åh, ja, jag, jag känner någon som är precis som han där eller jag vet någon som är precis som hon och den här lilla tjejen är precis som och så vidare och så vidare där, där finns en möjlighet till ett emotionellt engagemang men då måste det ändå finnas några små karaktärsdrag som gör att de känns levande och det verkar man ha glömt fullständigt för det är de absolut mest platta karaktärerna jag någonsin har sett i en film. De är verkligen bara pappan, mamman, dottern, punkt. Ja, men det. De verkar ju inte ha någon relation sinsemellan vad man kan urskilja i alla fall. Det eh, finns ingen kemi och... Nej, det är... Det här är bara tre lösryckta personer som har råkat hamna i samma bil av någon anledning och utser sig för att vara en familj. Lilla ungen här kan ju inte klandra för mycket. Det här är ett litet barn utan någon som helst skådespelare träning skulle jag kunna gissa mig till åtminstone. Och... Eh... Hon beter sig lite grann så också. Att hon bara står rakt upp och ner och är totalt ointresserad av händelserna som för sig går framför sig. Och bara säger saker när det är tänkt att hon skulle säga det. Och sen så går hon tillbaka och lever i sin egen lilla inre värld istället. Det, det köper jag. jag. Jag ska inte racka ner på lilla Debbie här. Men Margaret och Michael här. Ja, Margaret försöker agera emellanåt. Jag ser vissa tendenser till det åtminstone. Men eh, hon är inte riktigt eh, medveten om vilka känslor hon borde eh, utstråla vid vissa specifika eh, tillfällen. Och det blir gärna lite fel. Feltajmat och eh, fellevererat. Och pappan alltså märker man ju inte av överhuvudtaget han finns där borta i, i skuggorna emellanåt efter att de har eh, anlänt till, till Torgos hus där så, alltså jag kommer inte ens ihåg hur han ser ut utan han bara smälter in i miljön på något vis han är en kameleont en det kanske är, det är hans grej där att han eh, är en, en liten ninja som eh, smyger omkring i filmen här och, Sen ska jag rädda allihopa, jag vet inte. Men, men bra är det inte på, på långa vägar. Och det, det är ju dessutom regissören själv som gör pappa Michael i den här eh, filmen. Och eh, han kunde inte regissera och han kan ju absolut inte agera. Även om han kanske, om jag ska välja, skulle föredra agerandet framför eh, registolen- när det gäller hans karriärsroll. Jo, men om hans roll bara hade varit- man i bakgrund- eller man mm. med ett par repliker- vet du vad, då hade jag varit beredd- att köpa den här rollprestationen- för att den sticker inte ut- utan den gör bara precis det den ska. Den springer ut till bilen- den rotar fram en revolver- och står och höjtar ute på fälten. Och det kan funka- men samtidigt så ska han ju vara- pappakaraktären. Han ska ju ha en kemi med både mor och dotter. De ska ju ha en relation. Man ska ju känna att de här tre hör samman och lever tillsammans och bryr sig om varandra. Och när det börjar krisa sig och det blir problem, då ska man ju se hur de sluter samman, vill varandras väl, ser efter varandra och är oroliga för varandra. Men under hela den här historiens lopp så verkar de bara vagt medvetna om att de finns i varandras nära Ja eller hur. Jag skulle kunna tänka mig att eh, eh, Margaret eller Diane Adelson som hon heter försöker ju åtminstone göra eh, någonting med sin rollfigur här. Det fungerar inte. Nej nej nej nej nej. Men eh, hon försöker i alla fall. Och eh, det är väl hon egentligen som lyckas göra någonting med sin rollfigur överhuvudtaget. Eh, som inte känns så här urbota dumt. Vilket det i och för sig gör i många scener. Men eh, man ser tillstymmelsen till någon form av skådespelarteknik här i alla fall. Och eh, det är väl så långt jag går i mina elorser i eh, karaktärsgenomgångarna Jo, för hon försöker ju ha någon form av känsloyttring. Hon försöker ju ha någonting som påminner i alla fall om känslor och eh, en reaktion på det som händer omkring henne. Men den är ju så enormt felriktad och den är ju så enormt felbalanserad. Hon har fel typ av reaktion till fel händelse och aldrig någonsin verkar det riktigt bli som en naturlig reaktion på någonting som händer det är bara någonting som är där därför att det ska vara där och hon vet inte riktigt vad hon gör men det är någon som säger till henne att göra så så någon måste ju veta vad de håller på med hos hust, harkel harkel men jag förväntade mig inte så mycket utav varken Diane eller Harold i de här två rollerna som Michael och Margaret därför att det märks ganska tydligt bara ett par minuter innan att de här två vet inte vad de håller på med. Jag förväntar mig inte att de helt plötsligt ska visa sig vara riktigt duktiga på att skådespela. Utan det börjar dåligt och sen håller det sig på den nivån rakt genom hela filmen. Ja det är inte lönt att diskutera tror jag. För det, det är ju inte bra hur man än vänder och vrider på det här. Och ska vi gå vidare från den här eminenta hjälteskaran som vi har pratat om nu så kan det vara läge att kolla in det andra lägret i den här filmen också med de här lite läskiga kultmänniskorna som befinner sig i huset tillsammans med, med Michael och Margaret och Debbie här. Ja, och det finns ju tyvärr lite tragiskt att berätta när det gäller Torgo men om vi börjar med karaktären i sig så när jag såg honom så misstänkte jag att han, han ska vara någon form av Igor-karaktär. Någon som är lite halt och lytt och inte riktigt hundra procent där och hasar runt och gör sin mästares vilja och så vidare. En ganska så klassisk figur sen började jag läsa in mig lite på den här filmen och då fick jag reda på att det är meningen att han ska se ut som att han är ja, en varelse som påminner om en faun det vill säga hälften man, hälften get så att det skulle se ut som att han hade getben under den där overallen han har på sig men det är så dåligt genomfört att det ser mer ut som att han bara är gravt handikappad och visst, det gick ju in i den här igor så att jag reagerade inte så mycket på det men när man börjar läsa ännu mer om den här karaktären och skådespeleriet bakom så kan man inget annat än att bli deprimerad. För Harold P. Warren som regisserar filmen ville verkligen att det skulle se ut som att han var en sån här faun pån aktiv varelse. Så de byggde någon slags ställning som han skulle ha på sig som skulle få det att se ut som att han hade de här lite felvridna benen. Problemet var bara att um, John Reynolds som spelar Togo hade den här saken på sig baklänges eller felvänd och det var ingen under hela filminspelningen som märkte det och tydligen ska ju det här ha gjort att han fick permanenta skador på sina knän så att han fick enorma smärtor av den här filminspelningen efteråt och, um, det ska ha gått så långt så att han både började droga ännu mer för jag misstänker att han redan under filminspelningen hade tagit ett och annat för han är ganska glansig i blicken om vi säger så. Mm. Men det blev ett missbruk som bara ökade och um, tydligen så var han i så kronisk smärta och hade förmodligen andra bekymmer också som Helt enkelt ledde till att han tog sitt eget liv i samband med eh, premiären till den här filmen. Jag tror det var eh, ungefär en månad innan den skulle visas på bio som han helt enkelt bestämde sig för att han inte ville leva längre. Och eh, det gör ju att det sätter en, en ganska svärt märkning på den här historien om vi säger så. Det, det finns väldigt mycket om och som man skulle kunna säga och väldigt mycket som man skulle kunna skämta om men... När man då vet att skådespelaren tog livet av sig i samband med det här så ähm, är det inte lika roligt längre. Nej det vill jag ju verkligen lova för Torgo är ju en så tacknämlig figur att göra när av egentligen. Men det sätter ju verkligen en, en bitter eftersmak när man får höra sanningen bakom inspelningen och vad som hände med John Reynolds- men med det sagt så, så får vi väl ändå ta och behandla rollfiguren lite grann och ja, jag kopplar ju precis som du också att det här skulle vara lite av en, en monsterkaraktär eh, lite åt igår hållet som du sa där också eh, som var deformerad för han har ju verkligen makabert stora lår som är knöliga och annat, inte visste jag att det, det dölde sig en, en felvänd eh, skena där under och är det kanske därför som man går så, så konstigt som man gör i, i, i den här filmen också för det, det går ju verkligen skraltigt fram och tillbaka och det ser ju nästan lustigt ut som man har hamnat i in, en in buskisfilm eller någonting när mm. eh, Torgo ska, ska försöka ta sig fram här så eh, ja, jag förstår ju absolut inte varför de valde att gå det här sättet med Torgo när jag såg den här filmen men sen efteråt så kanske man, man fick lite förklaring till varför han betedde sig som han gjorde i alla fall. Jo, men man kan ju inte låta bli att undra varför ingen reagerade på att han knappt kan gå utan han haltar ju verkligen fram. Det är mm. så enormt extremt att man inte kan låta bli att tro att det är medvetet att det är som du säger, ett buskisk skådespeleri. Här kommer jag och jag kan inte riktigt gå på mina ben därför att jag är handikappad på olika sätt. Hi, hi, hi. Och eftersom att det var så överdrivet så tog jag det som att okej okay, det är helt okej okay att skratta åt det här där för att det ser så aspisart ut att jag vet inte riktigt vad jag ska tycka. Mm. Men när man sen hör om det här så mår man ju lite dåligt i efterhand och har lite dåligt samvete. Men samtidigt, det var ju så här de valde att skådespela det. Någon kunde ju ha reagerat på att det är någonting som inte stämmer riktigt här. Hur är det egentligen med de här skenorna som du har på dig? Men för all del, de valde att tycka att det här var riktigt bra och... Det blir ju en, en skrattretande roll hur man än vänder och vrider på det. Och det hjälper ju inte att John Reynolds skådespeleri också haltas av- en extremt udda dialog. Den har ju också väldigt mycket igor med att eh, han pratar extremt mycket om sin mästare och vi får inte göra honom arg. Nej, nej, nej, vi får inte göra honom arg. Men, åh, du, du är vacker, du är vacker. Åh, jag tycker du är finare. Åh, nej, nej, mästaren kanske här. Å, uh. Och det gör ju att man, man kan inte ta den på allvar heller för ska man spela en sådan roll och bli tagen på allvar krävs ett betydligt bättre manus och ett betydligt bättre skådespeleri. Ja, ja det känns ju som Torgo bara är, är där för att lätta upp stämningen. Eh, vilket är lite konstigt i en skräckfilm också. Eh, när han är med så här pass mycket som han faktiskt är i, i filmen. Och han har ju en tendens att dra uppmärksamheten till sig när han är med i bilden också. Just på grund av hur han ser ut och hur han rör sig och hur han pratar. Så eh, det han håller på med är ju ofta så stört löjligt att eh, man, man bara flinar åt det hela istället. Och nej, det, jag förstår verkligen inte hur de har eh, tänkt när de har utformat Torgo och, och låtit honom fortgå och vara den här typen av eh, skrattretande figur i en seriös, eller ja, under citattecken seriös film. Så det, ja, det är ett riktigt stort mysterium och det, han tar ju verkligen i, i fotknölarna John Reynolds i precis allt han gör. När det är tänkt att han ska ha lite små tix för sig så är det ju extremt mycket hela tiden och sen så slutar han helt plötsligt och sen så går han över och ska prata lite, lite konstigt och osammanhängande och, det, och alltihopa det, det blir väldigt påfrestande i, i längden och man tröttnar på den här karaktären ganska snabbt för han gör ju inte så mycket mer än samma sak om och om, om igen så det, nej, det, det är ingen höjdare det där. Samtidigt är han ju den bästa karaktären hittills som vi har stött på därför att han har ju någonting som åtminstone påminner om en karaktär. Mm. Det är en väldigt illa ihopsnickrad karaktär. Det är en väldigt illa skådespelad karaktär men den har ju åtminstone skuggan av att vara en rollfigur. Den saken är ju säker. Och som du säger han ju alla scener han är med i med undantag från en annan rollfigur som är ännu mer i ögonfallande än vad Torgo är- och det säger ju ganska mycket. För då har vi ju The Master, eller som jag vill kalla honom- Mästermustagen här. För där har vi en man som går runt i en svart kaftan- där de har sytt dit två enorma röda händer. Och varje gång han försöker påkalla någons uppmärksamhet- så måste han sträcka ut på armarna så att de här händerna dyker upp- och nästan visar stopp. Nu är det jag som vill prata här- och det värsta är nästan att det faktiskt funkar, för så fort han sträcker ut armarna, de här röda händerna dyker upp och tystnar alla omkring honom. <laughs> ja, den är i ögonen fallande den där. De klädseln i alla fall och det är ju skådespelaren själv som har gjort den tydligen för eh, The Master eller Tom Neyman som skådespelaren heter han var ju tydligen även eh, produktionsdesigner han eh, och eh, designade alla scener och hur de skulle se ut och även kläderna och annat det var tydligen hans jobb det var visst även han som designade Torgos benskenor när jag har gjort lite mer efterforskningar och sådant. Så han hade hand om all visuell produktion inför filmningen här i alla fall. Och då är det inte så konstigt att han vill visa upp sin fina kappa som han har tillverkat själv med de tjusiga händerna på där. Och ja, det är i ögonen fallande betydligt mer än vad själva karaktären är. För jag, jag förstår inte vad det här är för en förlura överhuvudtaget. Jag var mer förtjust i... Eh... Hans lilla följeslagare som jag tyckte det var betydligt mer karaktär i. Det var en riktigt fin wove det där. Den var lite så där lagom skräckinjagande och respektingivande Han var en fin hund det där. Den enda anledningen till att den där hunden kändes lite skräckinjagande det är att de har en tavla på The Master och hans hund som de klipper till ganska många gånger när familjen precis har kommit dit precis som att vi kan inte låta bli att visa den här för den här stirrar på er. Och visst, det ser verkligen ut som att de här väldigt obehagliga ögonen på både The Master och på hunden stirrar, men... Det blev nästan skrattretande hur ofta de klippte över till den där. Men dessa hunden obehaglig ut och så fort det då dyker upp en hund som ser hyfsat likadan ut, då förstår man ju att okej, okay, det här måste vara den men den är lika oengagerad i allting som händer som lilla Debbie är och eh, det klandrar jag inte den stackars hunden för. För det finns betydligt roligare saker än att delta i den här filminspelningen. <går> ja, ändå så lyckades hunden och överagera dess mästare där för eh, i mitt tycke så, så vann hunden skådespelarstriden med The Master här för eh, det är bara en, en tom figur som håller sig med massa fruar och som, ja, han verkar inte göra någonting. Och han har inget syfte med någonting. Nej, jag, jag förstår mig absolut inte på The Master som han kallar sig. Inte för fem år ja det ska väl föreställa att han är en mörk präst av något slag. Mm. Nu verkar ju alla medlemmarna vara fruar till honom så jag vet inte riktigt vad han vill åstadkomma med det. Men för all del, han har ju inflytande på dem och han ska ju se mörk och farlig ut och... Vet du vad, det är att säga att han, han lyckas hyfsat med den då. Sen lever inte skådespeleriet riktigt upp till den där mörka och pondusrika karaktären som man ska försöka porträttera. Det känns lite för mycket buskis över den här karaktären för att jag ska kunna ta den på allvar. Nej det är inte mycket till överpräst här inte för det, det är ingen som lyssnar på honom eller eh, lyder honom överhuvudtaget. Fruarna eh, de tycker om och bråkar det är deras uppgift i, i den här lilla kulten tydligen och eh, står för lite eh, energi och... Eh, lite fria tankegångar där tydligen, ja jag vet inte vad de håller på med men så fort det, det kommer de här nya människorna till, till huset så blir det nya konflikter som uppstår eh, ska de ha hjälp de här eller ska de gå med på att mästaren får sig ännu en ny fru, vad ska ske vad ska ske, men eh, de måste ju eh, ge sig ut och jaga och det blir lite, lite så här tafatt faktiskt, att eh, folk är inte så engagerade i jakten som de kanske borde vara som hängivna Följare av deras mästare här. Så de verkar ju måttligt intresserade av att ha någonting med den här historien att göra överhuvudtaget. De är nog mer nöjda med att bara ligga och brottas på golvet i, där hemma av någon anledning. Det, det är deras stora hobby här i livet verkar det som. Jag är ganska säker på att det här är en billig ursäkt för att faktiskt få ha kvinnor som mm. ålar runt på marken och klänger på varandra och låtsas brottas för att de är arga på varandra. Det, det är säkert någon i kamerateamets hemliga fantasi att få se och de tog chansen att inte bara filma det utan uppleva det i första hand också. Det är inte riktigt smakfullt om vi säger så och det är inte snyggt filmat heller. Det det är så enormt amatörmässigt och pinsamt att jag ähm, är väldigt förvånad- att de överhuvudtaget gick med på att ha sina namn på den här produkten i slutändan. Men Ja, de har väl en helt annan standard för vad de tycker är bra skuldespeleri- och en bra film än vad vi har. Jag, jag hade inte velat ha mitt namn i närheten av den här. <laughs> Men det här har ju blivit en sån kultrulle, Danny. Du kunde ju bli kändig som du hade med ditt namn här- det är, det är säkert flera personer här som har fått ett litet uppsving i, i sina karriärer och fått göra lite besök på, på mässor och dylikt på grund av den här filmen. Så det kanske var en bra idé i, i karriären i alla fall. Ja, du Jag är nog nöjd med att bara förankra mitt namn med att vi har spelat in den här podcasten. Det är nära nog för min smak. Men med det sagt så tycker jag att vi låter de här stackars kvinnorna komma undan med blotta förskräckelsen och bara bli omnämnda som eh, anonyma kvinnor i bakgrunden på den här historien. För eh, istället så har det ju varit ett passionsprojekt för John Reynolds, Tom Newman, Harold P. Warren och Diane Adelson. Som verkligen har varit engagerade. Eller ja, någonting som påminner om att vara engagerad. För den riktiga passionen och den riktiga skådespelartalangen infinner ju sig aldrig. Men de var ju där och de genomförde projektet. Och eh, så här i efterhand kan man undra om inte det var bortkastade pengar det lilla de hade. Ja, det är både tid och, och pengar bortkastat med, med den här produktionen skulle jag kunna tänka mig. Men... Eh... Ja, det, det är ändå någonting som har blivit ett, ett stycke historia. Jag tänker ha en film som har blivit kallad den sämsta filmen någonsin också. Så, ja, de har ju ändå lämnat ett visst spår efter sig i alla fall. Ja, tveklöst. Men samtidigt så undrar jag om det är det här filmarvet man vill lämna efter sig eller ej. Men vi har ju fått en upplevelse åtminstone. Ja om den sen är positiv eller negativ det är, det är en helt annan fråga men en upplevelse har det ju banne mig varit så det förslår här. Man har ju inte suttit helt känslolös och tvingat sig igenom den här filmen så visst har den ju ändå gett någonting i alla fall. Vad den däremot inte har gett oss är en spännande visuell upplevelse för... Uh, oj, oj, oj. Vi har redan varit inne på det hafsiga kameraarbetet. Vi har redan antytt att det känns som att det är filmat med en hemmakamera. Och den saken kommer vi ju aldrig ifrån i den här historien. För det är extremt taffliga kameravinklar. Det är extremt taffliga bildkompositioner. Och... Uh, klippningen ska vi knappt tala om där för de har verkligen sytt samman scener och alternativa tagningar på sätt som gör att det är fullständigt omöjligt att inte märka att de klippte från en till en annan för ljuset är annorlunda, bilddjupet är annorlunda, kontrasten är annorlunda och det är oftast ett väldigt, väldigt starkt brott som nästan påminner om när man eh, spelade in på VOS och då hoppade mellan två olika inspelningar. Det, det blir nästan en grov spricka mellan de två tagningarna. Det är helt eh, horribelt rent visuellt. Eh, det känns som att eh, de rotade runt i, eh, i fotobutiker och fick tag i lite olika eh, filmrullar som de använde när de eh, spelar in den här filmen. Av varierad kvalitet och eh, olika längd och sen så blev det eh, sammanklippt eh, på det här viset och det skulle kunna förklara varför det är så helt vitt skilda. Bilder som vi blir presenterade för här, med som du säger: de här olika djupen, eh, olika ljussättningar. och nej, allting är liksom skilt trots att de befinner sig på, på samma plats. Så det, det är ju verkligen så gott som nollbudgetproduktion här. Det är jag fullkomligt övertygad om. Och man kan verkligen inte ger den någon som helst krädd rent visuellt tror jag. Men visst undantag för tavlan som jag ändå tyckte var någorlunda effektfull. Eh, som en liten rekvisita grej där. Den kan du få tummen upp för faktiskt men rent kameramässigt när det gäller att drama in scenerna här. Det är helt horribelt. Det, det finns ju varken rim eller reson här. Det är bara Peka kameran åt den generella riktningen där saker händer och sen så köra igång och så är det bra med det. Det finns ingen eftertanke, det finns ingen logik i kamerauppsättningen, noll kompetent ljussättning, nej det är, det är bara katastrof rakt igenom. Ja, dessvärre måste jag ju hålla med dig och jag vet inte om vi har så mycket mer att säga om det visuella egentligen för vi kan bara säga att det är skräp så många gånger innan det börjar bli riktigt, riktigt chattigt och vi vill ju inte riktigt sjunka till samma chattiga och taffliga nivå som den här filmen håller så... Vad säger du? Ska vi börja att eh, summera våra tankar om eh, mangos the cans of fruit? <laughs> ja, det är väl lika bra det, för det finns eh, inte mycket exempel att ta upp med när det gäller det visuella, för eh, de har ju inte gjort ett försök så då ska inte vi försöka göra någonting av det hela heller. Så eh, manos eller eh, mangos som du kallar det, det är, Ja, vad ska jag säga? Det här var minst lika illa som jag hade befarat faktiskt. Det här kan inte få kallas en film egentligen. Det, det finns ju knappt någon story här överhuvudtaget. Det finns ingen form av skådespeleri. Ingen verkar veta hur man sköter en kamera eller ljudutrustning. För att inte tala om klippningen. Det är fullständigt horribelt hur man sammanfogar bilderna här och till och med behåller omtagningar av exakt samma repliker. Och så lägger man sedan på den mest irriterande musiken man kan tänka sig om det ens får kallas för musik här heller. För Manos The Hands of Fate är med andra ord ett riktigt vrak som väl förtjänt har fått ryktet om sig att vara ja, en av de sämsta filmerna någonsin. Det här är inte ens en underhållande dålig film som man kan skratta åt. Det finns inte heller någon form av charm eller passion för filmmakandet att finna i manus som skulle kunna göra att man kan njuta av den. Om Harold P. Warren verkligen brann för att göra film så drunknade den flamman i den uppsjö av inkompetens som man uppvisar här. Det är bara långa, totalt meningslösa scener som avlöser varandra, utan rim eller reson. Jag kan urskilja en grovhuggen idé som ligger bakom den här så kallade berättelsen i Manos, men det känns som att det är ett par meningar nedklottrade på en servett lite hastigt och lustigt som har utgjort inte bara historien utan hela förarbetet inför filmandet. Det är dock märkligt fascinerande att se denna katastrof utspela sig framför en. För visst, man kan behöva ta en del pauser för att orka sig igenom denna 70-minuters-rulle. Men jag drog sig ändå tillbaka för att fortsätta att bevittna Manos The Hands of Fate. Gillar man skitfilm så är det här verkligen ett test för att se hur mycket skit du klarar av att se. Det är för det allra mest inbitna Carl filmsfantasterna som jag rekommenderar Manos med andra ord. Och då är det i stort sett en film du bara måste se. Till alla andra är mitt råd att hålla sig så långt borta- från den här filmen som det bara går. Är man inte tillräckligt mentalt skyddad- så kommer man The Hands of Fate- att döda dina hjärnceller och driva dig till vansinne. Tror ni mig inte- så för all del se på fanskapet men jag har varnat er. Ja det är en varning jag önskar att du hade lyssnat på när vi bestämde oss för att titta på den här filmen för um, oj oj oj vilken katastrof det är. Jag förväntade mig någonting riktigt riktigt illa och hör och häpna, jag blev förvånad över hur illa det här faktiskt var. Det var betydligt sämre skådespeleri än vad jag hade förväntat mig, det var extremt mycket sämre bilder än vad jag hade förväntat mig och det har en sån amatörklass på precis allting att jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Musiken är horribel, bilderna är grötiga och taffliga, kompositionen är helt vansinnig och historien är nästintill obefintlig. Den har bara den absolut grövsta formen utav bashandling och utvecklar den inte ett uns därifrån. Jag har väldigt, väldigt, väldigt svårt att se den här filmen som något annat än ett fullständigt vrak- och det finns inget värde att hämta här från en vanlig filmtittare. Det är bara bortkastad tid. För de som tycker om att titta på skräpfilm eller tycker om att se filmer som inte ens kvalificerar att vara B-film utan hamnar snarare på C, D eller E-filmsstadiet då är det ju en legendarisk film som man måste ha sett för att verkligen kunna säga att jag har sett de absolut sämsta filmerna i filmhistorien. Det enda lilla positiva jag kan säga med den här filmen just nu, det är att den är extremt kort. Vad mig beträffar hade den mer än gärna fått försvinna in i glömskan och aldrig mer återvända. Men visst, absolut, det har varit en upplevelse. Jag kan säga med stolthet, jag har sett den och överlevt. Men eh, lita på att det inte blir någon repris, den saken är säker. Jaha du, så då har du man då inte förhandsbokat den restaurerade Blu-ray-utgåvan då kan man förmoda. Det kan jag väl inte direkt påstå, nej. Nej, då är vi nog två faktiskt. Jag tror att det är en film som klarar sig och håller sig borta från mitt filmbibliotek faktiskt. Det är, åtminstone det är, än så länge tills chocken har lagt sig efter att ha sett på Manos The Hands of Fate från början till slut första gången. Uh, jag tror att uh, jag fortfarande är i det här chocktillståndet, jag har inte kommit över filmen men kanske när, när det här stadiet väl släpper och man har fått lite distans till filmen att man, man tycker den är lite intressant trots allt så att uh, den, den förtjänar och, och handlas in men uh, ja, nej, jag vet faktiskt inte det men den, den borde ju göra sig bra i en skräpfilmshylla. Ja du får ju ha precis vad du vill på dina hyllor, den saken tänker inte jag blanda mig i, men då skulle jag nog hellre vilja ha ett exemplar av nästa veckas film som eh, lovar att väcka betydligt fler nostalgiska vibbar i mig än vad den här filmen är erbjöd. Ja, nästa vecka då är ju vi tillbaka i det där decenniet som vi så gärna återvänder. Och ja, det här verkar ju faktiskt vara eh, något speciellt som, eh, ja, man, det känns som man bara måste uppleva eftersom vi ändå har upplevt decenniet i frågorna det begav sig. Definitivt, men det intressanta här är ju att filmen i sig är ju inte inspelad under 80-talet utan den hämtar ju bara en hel del inspiration från 80-talet. Och det låter ju väldigt lovande även om jag också misstänker att det kommer att bli en hel del uh, ostighet i den här upplevelsen också. Men å andra sidan, ost, arkader, robotar, dinosaurier, vikingar, mutanter... Det låter ju bara för bra för att vara sant. Ja, nu tror jag faktiskt att du skojar med mig, Danny. Det finns ju inte en chans att man kan klämma in allt det där i en enda film. Ja, men det verkar ju ändå så att man har lyckats att få med alltihopa i den här trots allt. Sen så är det ju alltid en fråga om det är välbalanserat och välfilmat och så vidare. Men det är ju någonting för oss att ta reda på. Ja det ska ju bli spännande att se hur många 80-talsreferenser de har lyckats klämma in i den här filmen och hur slutresultatet har blivit egentligen. Det är ju en speciell sorts film med mycket sparkad och slag och som har blivit igångsparkad på ett speciellt sätt också så det är, det är lite nytt och fräscht och ändå lite retrokänsla. känsla så det, mm, ja, jag, jag är väldigt spänd inför nästa vecka må jag säga.